Du lyssnar på att tolkning pågår Och idag är det jag, Klara Nystrand Präst och doktorand Som samtalar med Och jag heter Elisabeth Järle Och jag är faktiskt också präst Men också professor och i teologi Med inriktning mot etik Ja, och vi ska prata om Den söndagen som har liksom rubriken Kampen mot ondskan mm. Och texten är från Markus, En ganska lång text Ja det är det, en mm. spännande text ja. Inte helt lätt Nej Nej. Vill du läsa? Ja. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlära som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade för att hälsa honom. Jesus frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden, jag kommer till det med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom, kastar den omkull honom och han tugga frädga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte. Jesus sa, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken. Och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom. Så att han föll omkull och vältade sig på marken med frädga kring munnen. Jesus frågade hans far: Hur länge har du varit så här med honom? Fadern svarade: Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbärma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa: Om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far: Jag tror, hjälp min otro. Men Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden Du stumma och döva ande Jag befaller dig för ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och få så ut ur honom Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: Den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa: Människosånen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Tack. Ja, det är en ganska maffig text det här med många, många krokar att hugga tag i. Ja. Vad skulle du vilja börja? Är det någon krok som du har passat på? <laughs> ja, jag tänkte egentligen att det, det är en väldigt mångfacetterad bild av det som är ont. Tänkte jag, det är väldigt många. Man får nästan bilden av, en, av den här mång, med många huvuden. Alltså. Att mm. den dyker upp på olika sätt. och det gäller det ju den här anden som Jesus river ut. Sonen är ju både stum, vad man kan förstå, kanske dövstum. Mm. Och så har han då de här anfallen som vi väl kanske tolkar som någon sorts epilepsi eller någonting sånt. Mm. Och det är ju i sig inte alldeles enkelt att tala om en sjukdom som vi idag vet går att behandla och kanske till och med bota. Att den beskrivs som en ond ande här. Det är ju det första som... Ja. Som visar ett avstånd till texten, att man tänker på ett annat sätt, man uttrycker sig med andra ord. Ja. Det är väl en, en av de första tankarna som slår ändå? Det tänker jag också. Jag, eh, så, så fort det kommer de här demonerna och onda andar så är det liksom då måste jag anstränga mig på något sätt för att gräva mig förbi det. Eller, man ska inte heller gräva bort det. det Nej, det är, det är ju ett sätt att uttrycka det som vi inte riktigt förstår oss på. Inte heller nu heller. Helt och hållet. Nej. Men sen är det... Ja, alltså det är också någonting fint att... Det som drabbar en människa som de här anfallen och hans stumhet och Att Jesus ser det som någonting ont... Det är ju inte som mord och inte hans pappa. Får ta den här bilden. Man nej. minns berättelsen om den blindfödden. Man frågar, vem, är det han som har syndat eller är det föräldrarna? Det är ingen, nej. säger Jesus då. Att Just det inte det. är det, utan det är själva sjukdomen som ja. ändå beskrivs som någonting som inte är gott. Och det och, är det ju inte. Nej, precis. Och som Jesus då vill liksom brottas emot, eller ja. sälla sig emot. Ja, liksom. precis. Det är ju första tanken som kommer till den. Ja. Ja. men sen, ja. sen är det ju en förbryllande text ändå. Alltså, jag kommer faktiskt att tänka lite grann på Lena Andersson. Hon hade ju ett sommarprogram för länge sedan där hon beskrev Jesus som arrogant. Jag vet inte om du minns det där. Jo, jag kommer också att tänka på det. Hon tyckte att han var, att han liksom var så otrolig med sina lärdjungar och svarade. Och det är ju ja. ett av de exemplen ja. som vi har. Där han säger, åh, oh, hur länge ska jag stå ut med er? Ja, det, man kan ju man... förstå hennes, alltså hur hon, hur hon läser den ja. på det sättet. Det tycker jag man kan förstå. Men sen kan man också förstå hans frustration. Och på det sättet blir ju Jesus väldigt mänsklig ja. i den här texten. För att det fortsätter ju sen med att han frågar, vad pratar ni om på vägen? Och då berättar om de att de har, de har diskuterat vem som var först och förnämnast och vem som ska sitta bredvid honom och så. Mm. Så de är helt upptagna av den här vanliga prestigien. Ungefär som folk yes. med. Fick du mer like än jag? Likes på ja. Facebook eller vad det nu kan vara. Ja. Alltså rätt så. Också mänskligt men lite barnsligt beteende. Hos lärjungarna. Ja, kan exakt. man säga. Som, som så man, kan... Att man kan ana hans frustration på något sätt. Ja. Det är sant. Lite. Och jag tänker också det här. Att, de, att, de, att han kopplar ju på något sätt till sin egen. Död och uppståndelse. Och nu har jag, läst, jag har suttit och läst Gustav Ingren hela mm. veckan. Och, och han pratar ju om att liksom evangelierna är den här kampen. Eller i alla fall, Gustav Ingren pratar om Irenaeus. Som är en ja. teolog för 100-talet. Ja. Och enligt Irenaeus så blir det liksom, är det den här striden mellan liv och död. Precis. I evangelierna. Och där Jesus är den som strider för livet. Liksom. Mm. Och då ser vi människan Jesus som gör det. Mm. I, i de här kamperna mot demonerna bland annat. Och att den liksom striden redan är på gång. Och sen så får den striden sin kulmen i Jesu död och uppståndelse. Mm. Så, liksom, så vi lyfter att det som är liksom en huvudverk för nutida predikanter vecka efter vecka det handlar egentligen om den här pågående striden mellan liv och död. Liksom. Och det är ju en sån spännande tolkningsnyckel. Och både Gustav Ingren och Ireneus håller på att göra en sorts comeback idag. Mm. Därför att man lyfter fram just den här kampen mellan liv och död. Och där var ju Gustav Ingren i sin tur påverkad också av Grundtvigs, den danska teologens och salmdiktarens tolkning av Ireneus Och livets förälsning som en sorts upprättelse av livet. Men också kampen mellan liv och död. Inte mm. mellan synd och skam. Nej. Och förlåtelse som... En del har dominerat ibland i den lutherska traditionen. Ja, just det. Utan just att det handlar om att stå på livets sida. Och det blir ju väldigt tydligt i den här bibeltexten. Mm. Att Jesus slåss för livets skull. För den här pojken och för hans pappa. Jag kommer med honom. För det är en, en otroligt utsatt situation som, som förälder, kan man ju leva sig in i den här pappans situation, alltså det är fruktansvärt, ja. mm. vad han har gått igenom. Och ge inte mot honom, är ju Jesus väldigt lyhörd, ja. för när allt som tror säger Jesus så här lite kanske nästan. <laughs> men, men då och då svarar ju pappan, jag tror hjälp min otro. Mm. Alltså den här tvetydigheten, ambivalensen som man kan känna igen i sina egna liv. Man vill tro, men det är inte så lätt. Och i synnerhet är inte i en sån svår situation med ett, svårt, ett barn som är så svårt sjukt. Och som man vill ska bli friskt. Mm. Nej, det är sant. Det är, och, det, och det är väl liksom den mest kanske, citerade raden från det här stycket också. Ja, Jag ja. tror egentligen min otro, ja, För att det är så många som kan känna igen sig i det. Ja, det gör vi ju. Vi känner igen oss existentiellt i den ja. i den... För jag tänker att Man kan vilka det också. Oft, vi krymper ju ofta begreppet tro mm. till liksom försanthållande eller liksom olika saker, men, men just den här tilliten till livet. Eller Och det är ju det som är det grundläggande i begreppet tro. Jag är ledsen om vi håller med varandra, men, men det är ju <laughs> omöjligt att inte hålla med, det klar. Därför att tillit är ju själva kvintessansen av tro. Mm. Inte att kunna rada upp ett antal utsagor. Eller Nej. säga så och så om Gud eller om Jesus. Nej. Men det blev ju så under lång tid under att han kom att uppfatta det som att man skulle kunna redogöra för tron. Och då blev det för sent hållande Och det tror jag fortfarande är det som är jätteknepigt i relation till människor som har en annan sorts tro och som tror att de vet. Och då menar jag de här aggressiva ateisterna som tror att de vet. Just det. För att ja. de menar att vetenskapen. Har ändå ja, svarat på allt. Ja. Och det har den ju inte för det första. Den har vi svarat ja. på en del och det är vi ju väldigt tacksamma för. Och att den ja. fortsätter att svara på allt fler frågor är vi ju bara glada över. Det är Gud ja. som har gett oss förnuft och, och vetenskap. Och hjälpt oss att förfina våra medicinska experiment inte minst. Men, men liksom den här totalt tvärsäkerheten. Den sortens tvärsäkerhet som man ibland kan möta och Inte hos alla. Långt ifrån alla. Då, den blir ju på samma sätt dödande för livet på något sätt för att den, mm. den blir så högmodig man vet precis och den andra vet ingenting och då är ju det här att lyfta fram det här jag tror hjälper min otro det är ju den existentiella situationen när det, livet är hotat ja och det är där vi någonstans vi lever att, ja det är vi, få, vi lever i kampen mot liksom. ondskarna så här. det är en personlig berättelse om ett barn som blir friskt men vi har det ju i hela världssituationen. När vi har flyktingar som skjuts på gränsen för att de inte ska komma in i färs Färsdom i Europa. Ja. Och vi, nästan alla våra politiska partier, säger att det här står vi bakom. Ja. Och när man talar om flyktingkris som att det är vi som har en kris. När det är människor som flyr. Som verkligen flyr för sina liv. Men jag så tror jag också att det väcker de här frågorna om. Om, alltså det finns en stor diskussion idag som handlar om allmakt. Vad betyder det? Ja. Och begreppet finns ju inte i Bibeln utan kom in i tidiga kyrkans tradition. Och en gång i tiden när jag intervjuade Perik Persson mm. som var professor här Samtidigt med Gustav Wingren, så berättade han för mig att jag jobbade som radioproducent på den tiden och då sa han att ordet kommer från det romerska imperiet där man talade om kejsaren som pantokrator. Och då menade man att det var den som hade rätten att ha makten över ett område. Men det betyder inte, märkväl, den som hade makten. Inte den som kunde styra Nej, liksom. det är inte, det är inte marionetter i Guds hand. Nej. Och det är ju den bilden man kan få ibland när man talar om Gud som allsmäktig. Men om man tänker sig att Gud är kärleken. Och att vi säger när vi talar om Guds allmakt att Gud är den som har rätt. Att råda. I våra liv. Då är det något helt annat. Det är jättehäftigt. Jag upplever det som väldigt befriande. Verkligen. För att, då blir det en <laughs> gudsbild. Och det blir en kämpande gud. Alltså den hänger ju också samman med att gud blir människa. Och går in i det här. Och slåss på livets sida. Ja. ja. Och kanske kan man lite förstå frustrationen där också. Ja. Att Jesus som lever i en sån omedelbar gudsrelation. Så att vi har kommit att kalla det en. Fader, relation, för det är den närmaste relation man kunde tänka sig när Bibelns berättelse nedtecknades. Så, så är det den han hänvisar till. Det är den Guds närheten som gör att han kan driva ut ondanda. Så tolkar jag det här mm. när han talar om att den, det är bara med bön som, det här, som den sorten kan drivas ut. Just för det är också det. en sån där konstig... Vad menar han nu? Ja, ja den kommer lite plötsligt liksom. Han ja. har inte pratat om bönen innan. Nej, och tydligen så förutsätter ju bakom texten att lärarungarna också har kunnat bota och ja. driva ut om det andra. Ja. Men just den här gången så kunde de inte. Det var för svårt. Ja. Så, så läser jag texten kanske lite grimitivt ja. nu. Nej. Nej, men det gör jag också. Och, så, så, och, och då är det lite... Det tycker jag säger någonting om bönen också. Att det är liksom att den är så pass stark så att den ja, kan komma in och hjälpa precis och då tänker jag på vad är det som gör att Jesu är mer kraftfull och då tänker jag att det är någonstans där att det är en sån omedelbar relation ja, så tänkte jag när jag läste den mm. och funderade kring det här, för det första studsar man ju för det också men jag måste ta upp en sak till som jag studsar på det är ju det här när Jesus då säger mm. alltid möjligt för den som mm. tror mm. Det låter lite käckt Och det vill man inte säga till någon som sitter Nej. Äh, Och vakar Vid sin cancersjuka makas säng, liksom. Nej. Allt är möjligt För den som tror Nej. Och det, vi har det ju i Sekulariserad version idag När folk säger handlarn Kriget mot, eller kampen mot cancer ja. Och det gör ju, Det finns ju människor som vinner mm. Och man kan tvinga tillbaka en cancerdiagnos. Man kan till och med bli förklarad under många år. Men det är ju inte bara en fråga om vilja. Nej, Jag tror säkert att den kan bidra. Och att det är viktigt att känna att man vill göra motstånd mot det här. Men det är ju hemskt att säga att det bara är det. Ja. För det betyder ju baksidan av det sätt att tänka det. Är att du får skilja dig själv. Om det inte om går. det inte går precis Nej. Då har man inte trott tillräckligt. Och Nej. det finns ju kyrkor som säger det. Absolut. Också. Och jag tror att det är en av de, de skrämmande teologierna i vår värld men här befrielse eller förlåtande utan framgångsteologiska riktningarna som menar att om du tror på rätt sätt, om du gör så här om du då, då får du som du det är en sorts manipulation ja. och, och det här tycker jag det svåra är för att det jag ändå får ut av den här texten på något sätt är ju att att tron är viktig att vi kan, vi kan kanske inte flytta berg men vi kan vi kan göra väldigt mycket mer om vi tror mm. än om vi inte tror. Alltså, vi måste tro att det går att hjälpa alla de här flyktingarna. Mm. Tror vi det inte så kommer vi bara lägga oss ner och då, då går det inte. Alltså, vi måste tro för att ens kunna börja göra någonting. Liksom. Vi måste tro för att kunna förändra. Liksom. Alltså, tror är en grund för att vi ska kunna göra någonting. Ja, och vi kan inte ge upp utan att ha försökt. Då. Nej. På allvar. Och det har vi ju inte när det gäller, alltså EU har ju verkligen inte försökt att ta emot flyktingar. Sverige har gjort ett hyfsat försök då och det är klart att det var inte alls lätt eftersom andra länder inte gjorde på samma det sätt. sätt. Ja. Och så där kan man ju säga att det här är inte en alldeles enkel politisk fråga att lösa. Nej. Men vi, vi kan ju verkligen göra betydligt mer. Ja. Och tron är liksom en förutsättning för det. Så man vill kunna säga det, att tron, ja vi kan göra mer om vi tror. Mm men det, vi kan kanske inte göra allt och samtidigt säga Jesus allt <laughs> Ja, säger det, <laughs> det är, Alltså det är kanske farligt att rycka loss bibelord det har man ju fått lära sig det är sant. att rycka ut en mening och så citera den bara ja. men, men visst det är en utmanande utsaga ja. allt för moden som tror och det, det är ju när han säger att den som tror kan förflytta berg ja. det, det är mm. Och det vill man ju tro ibland. Att om vi bara tror starkt nog. Och då blir det liksom. känns som att det blir vår prestation det handlar om. Mm. Men det här balanseras det ju av att. Pappan då säger jag tror. Hjälp min otro. Sant. Och Jesus möter honom i det. Så han kräver ju inte mer tro. Nej. Det är sant. Man ska inte rycka det ur sitt sammanhang. Det är, precis som du säger. det är en snygg comeback på hans replik. Den hjälp oss om du kan. Om jag kan. Allt. Ja, alltså det, <laughs> men det, det är ju lite grann <laughs> om den här arrogansen igen. Ja. Eller nästan. <laughs> <laughs> om man nu ja. får säga så, Jesus. <laughs> men om också liksom, en skön motreplik, liksom lite one-liner. Om jag kan. är Liksom att det handlar inte om det riktigt. Nej. Nej. Var det något annat som du fastnade för? Som du känner att det här måste vi också prata om i den här texten. Nej, men nu, jag tycker ju egentligen att det är Trösterik, det har jag från Gustav Wiengren. Som ofta återkom det här till att lärgörande tvivlade. Och de var väldigt... Här är de ju då rätt lika oss. De tävlar om vem som är bäst och kan mest. Och är mest älskad och där Vad det nu är de bockar. om. Och ändå så får de förtroende mm. av Jesus. Och jag tycker ändå att det är lite trösterikt. Det är den här tanken att vi är både... Den har jag ju plockat med mig från Luther som talade om Simul. Att vi är på en gång syndare och rättfärdiggjorda. Vi tas i anspråk. Vi får förnyat förtroende. Även om vi inte har så stark tro. Även om vi är ganska futtiga ibland. Ja. Det är väl en av de bitarna som man kan känna lite grann i den här. Ja. Ja precis Och då när, man då när du nämnde lärjungarna Och vingren så läste jag också nu i veckan Att vingren säger det liksom, att Lärjungarna de fortsätter ju att följa Jesus Det är det ja. som är deras tro liksom. ja. De misslyckas till höger och vänster med olika saker Och vågar inte ställa sina frågor Eller de ställer dem och förstår inte svaret och men, men de fortsätter att följa Jesus ja. Och det är liksom där vi kan Gå i deras fotspår på något sätt Att man, man fortsätter relationen Man fattar inte allting Och man liksom det kan bli fel på olika sätt. Om man misslyckas och så. Men man bara fortsätter att gå. Och att det är liksom det som är att leva i tro. Att fortsätta bara vandra i sin gudsrelation. Det liksom. är en intressant åkning. Ja. ja. Det, jag har inte <laughs> tänkt på det. Att, <laughs> det är många som vill ha bevis. Och man vill att det och det och det ska hända. Va? Man ställer villkor. För, för att fortsätta. Att vara lärjunge. Vi använder det språket. Mm. Men... Det är ju då, hans tolkning är ju motsatsen att nej, även om man inte får de här tydliga tecknen, eller det, men man går vidare. Yeah, man, går. man ger inte upp. Det finns också någon sorts uthållighet yeah. i den tanken. Och att det är liksom relationen som är det centrala och kanske inte alltid att man fattar allting, Det är liksom inte förklaringarna nej, som nej, står i centrum nej, utan precis. relationen. Mm. En sista fråga som jag skulle vilja ställa innan vi runder av är att just det här som du var inne på precis i början, att kampen mot ondskan som är rubriken idag, att den kan se så olika ut. Och vi har varit inne på den här kampen mot en sjukdom och vi har varit inne på liksom, eh, flyktingfrågan och sådär. Vad ser du mer liksom kamp mot ondskan om du tänker på samhället idag eller på ditt eget liv eller... Alltså de stora samhällsfrågorna idag, de hänger ju samman med vår girighet. Att vi vill inte se att vi sitter fast i system. Globala system som, där som gynnar vår bekvämlighet och våra rikedomar men som drabbar otroligt långt borta. Och det är ju där klimatkrisen finns någonstans. Så länge det inte drabbar oss så gör vi ingenting. Men det drabbar ju redan nu människor i många länder som lever nära i kustnära områden. Med ständiga översvämningar, tsunamin och torkkatastrofer och översvämningar. Och det, det pågår för fullt men först om det kommer nära oss så reagerar vi. Samma sak med kärnvapen som vi nu har själv varit med om ett projekt och precis skrivit en bok om det här. Allt är omöjligt och vi ger oss inte. Om ett projekt som blev den stora frihetsresan och som var delvis en kamp mot kärnvapen. Och de avtal som faktiskt tillkom då när man drog bort det som man kallade för medeldistansrobota. Det var kärnvapen i storlek med Hiroshima-bomberna mm. som man placerade ute i Europa. De drogs tillbaka och man fick avtal mellan de dåtidens supermakter, Sovjet och USA om att minska kärnvapnen och att hålla distans på dem och så vidare. En viss framgång kan man säga att vi hade emot de hånda strukturerna. Mm. Nu är alla de avtalen har gått upp i rök. Man har sagt upp dem från bägge håll. Så det här är ju en väldig upptrappning när det gäller konflikthotet och när det gäller jordens överlevnad faktiskt. Både klimathotet och kärnvapenhotet är ju sådana här enormt stora frågor mm. och jag menar, säger inte detta för att skrämma vi lever ju våra vanliga liv i kampen för livets snö toft dag för dag och så men det kanske kunde vara dags att fundera kring igen ja, kan vi göra motstånd på något sätt och jag tror att det hänger samman delvis med vår egen jag rädd tågsenhet ovilja att ta tag i det som är obekvämt och jag vill inte vara Bråkiga heller. Nej. Nej. Och precis som du säger, det är så mycket. Det drabbar de som är långt borta, man ser inte. Ja, det drabbar ju nästan alltid de fattiga först, de svagaste. Och det, det har ju Greta Thunberg börjat säga nu när det gäller klimatkrisen. Och då beskrivs hon som att hon går allt mer mot vänster. Jag vet inte. Jag tror att det handlar om att, att se verkligheten och våga ta in den. Medan om man inte gör det så har man skygglappar. Mm. Så det är det mycket som pågår här. För det är ju faktiskt så. Vi talar om att vi ska behålla kärnkraften. Ja, de som bryter uranet som vi använder i kärnkraften. De lever inte så länge. De drabbas oerhört av den hanteringen. Och för mig blir det väldigt cyniskt då att vi vill argumentera för att fortsätta använda en sån rovara den tekniken som, som verkligen är andra ända att människor. För det hänger ju ihop. Mm. Och då är man på de här nästan kosmiska krafterna. Och de flesta av oss vill inte tänka på det hela tiden, inte jag heller. Men ibland så, så tvingas man ju ändå se det här, det finns ett samband. Mm. Och då tänker jag att wake up. Så det här ja. handlar ju lite Det om det också. Ja, det gör som etiker tycker jag att det, det är en utmanande. Mm. Ja, uh, och jag tänker när du säger, liksom, just det här att gå ihop och göra det, för på något sätt så tror jag ändå att, att människan, nu ska jag bara för mig själv, men att, att man liksom behöver ju på något sätt, det behöver ingå någon slags egen belöning för att man ska förstå, alltså att, att göra ett hjältedåd och känna sig som hjälte, det är ju jättelockande för alla tror jag. Att, att liksom att få vara den där vardagshjälpen. Men, men jag bara Vi tänker... Är att... lockaren, <laughs> okay. Jag är en sån fin i samtalet. <laughs> men jag bara <laughs> tänker att, att det finns liksom ingen hjäl hjältefeeling. I att liksom slåss för de här sakerna som ligger så långt borta. Man ser ingen skillnad. Man ser inte att, att det man gör Nej. gör skillnad. Utan då blir det bara så här. Ja, jag kanske, det kanske hjälpte det jag gjorde eller inte. Liksom. Men, att det blir... det men, men just det här att går man samman så... Så finns det ju någon slags känsla i det också som kanske... Ja, att det bryter i alla fall vanmakten. Ja. Och det ger en känsla av mening tror jag. Det att tror jag man så. gör det här tillsammans. Mm. Och det i sig ger ju en massa positiva belöningar. Att man ja. kanske får nya vänner och nya kontakter. Och, och känner att man kämpar för samma mål och så vidare. Ja. Så att det finns många sådana som vidare översteg det här med att kunna vara på sociala medier till exempel. Verkligen. Så det, det ska ju inte underskattas, det kan vara väldigt roligt och kul. Mm. Och det tycker jag man ska säga och berätta om att alltså, så kan det vara när man mm. engagerar sig. Ja, det tror jag att vi skulle behöva. Ja, jag tror vi av. skulle behöva mer av det. För att det är, alltså, vi lider. Jag tror att hela vår samtid har en sorts dimma över sig som handlar mycket om uppgivenhet och vanmakt. Mm. Och den kan ju brytas av att man kommer samman att människor visar att vi är många. Som känner likadant. Samma reds. Och då liksom att mot önskan på flera plan samtidigt. Både i form av ensamhet och vanmakt. Och liksom. Erik person som jag nämnde innan. Ta de här gamla. Jag får ju vara en mm. mellan För jag var jätteung när jag träffade dem och hörde dem. Och läste dem. Och nu är jag i andra änden. Men han brukar säga att Gud står på vår sida i kampen mot djävulskapet inom oss och utan oss. Ja. Jag tyckte det var väldigt fint formulerat som han gjorde. Verkligen. Att dela Guds hållning. En liten pärla som han har skrivit här. Snyggt. Jag tror att de orden får avsluta samtalet. Tack så mycket Elisabeth. Tack. Du har lyssnat på Tolkning pågår.